Мов, вироджений іспанський грандик або циганчук. Симпатяга. Я сьогодні навіть вибачився перед ним, не вдаючись до докладніших пояснень. А він лише кивнув. За вчорашнє добро Мерсьє сьогодні відігрався. Спитав мене про ту Жанет. Єхідний французик. Я й без нього давно збагнув, що помилявся. Навіщо ж сипати в очі піском? Антарктида здатна і не на такі жарти, хай їй чорт. 9 грудня Сніг йшов уже години три, коли лорд наміряв кроквою 10 миль і 600 ярдів. Я кульгала позаду і впівголоса лічила кожен ярд. Коли лорд скаже дві тисячі, джентльмени на шлеях поміняються і підвезуть мене. Ще цілих тисяча чотириста, з розпачем подумала я, А Потоцький закричав не своїм голосом «Гудок! Гудок!» Ми пороззявляли роти й завмерли, І так простояли хвилин п'ять, але нічого не почули. Брус пробурчав, покосившись на Потоцького «Гудок у вашій голові!» Я знову заходилася ревно лічити ярди. 602, 604, 606, 608. Під ногами вже другий день був шельфовий льодовик. Торосів майже не стало, але не стало й сил. Сніг стьобав мене по нещасному обличчю, яке нагадувало кору юконської карликової сосни. Я відверталася і вже не могла рахувати крокви. І тоді найзіркіший серед джентльменів Раймон заволав «Щогла!». Таке вже колись було, наприкінці березня. Тоді нас мало не згубив ураган. Я не могла відвести погляду від «Щогли!». Так оце і є той омріяний Модгейм. Я не побачила жодного будиночка. Моє нещасне тіло вимерзло до кісточок, кортіло сховатися, бодай, за нарти. Але мене охопив містичний страх. Тут житлом навіть не пахло. Де ж усім нам обіцяний модгейм? Оті довгасті кучугури снігу? Чи метеоприлади на стовпцях? Наші джентльмени врешті таки розшукали будинок бази в одній із кучугур, на глибині від трьох до семи футів. А потім помітили й людські сліди. Вони вели від метеомайданчика до бар'єра. Мерсьє спершу закричав Курасава! Але сліди були залишені не однією парою ніг, і наші надії почали швидко танути, Хоцудай сказав «Сліди свізі? Сніг не йде цотирьох годин?» Це ні про що не свідчило. Бо снігу вже кілька днів не було. Люди могли залишити їх і три дні тому. Але по тоцькому вчувся гудок, отже криголам відчалив. А може, знову висловив припущення Хоцдай, він стоїть десь коло припаю? Матрос повів плечем. Цим припущенням не можна було нехтувати. Джентльмени пішли шукати злазу на припай. Вони знайшли його дуже швидко, туди вели вже майже присипані сліди і почали тут таки лаштуватися у дорогу. Рушили в чотирьох – матрос, Макміллан, Дон Фернандо і Нансен. За півгодини матроса привели назад. Він на узвозі впав і звихнув ногу. Замість нього зголосився йти філ. А ми пішли глянути на будинок. Мусили дбати й про те, де сьогодні ночуватимемо. Модгейм не виправдав наших найнесміливіших надій. Щоб розкопати будиночок з-під Кучугури, необхідно було багато днів, а Буран міг розгулятися кожної хвилини. Ми видовбали яму під Кучугурою і поставили намет. У матроса піднялась температура. Він упав з звозу не просто так собі. Він уже й тоді був хворий. Що привезуть нам Філ та його товариші? 10 грудня. Вони нічого не знайшли, нічого втішного. Криголам був.